Ти до мене чіпляєшся Хочеш кодуватися Кодуйся До чого тут я Мене вони лікувати не стали Якщо хочеш знати А тобі може і пощастить